Câinele și vrabia Autori Frații Grim A fost odată un câine ciobănesc, iar stăpânul câinelui era un om rău la suflet, căci îl lăsa să flămânzească. Văzând câinele că nu mai poate răbda, a pornit-o tristă în lume. Pe drum s-a întâlnit cu o vrabie care i-a spus De ce ești așa trist, frate câine?" fiindcă sunt flămând, și nu am ce mânca. Atunci vrabia a zis, Frate câine, hai cu mine la oraș, că o să-ți dau să mănânci până te vei sătura." S-au dus amândoi la oraș și, când au ajuns la o măcelărie, vrabia i-a spus câinelui, Stai pe loc, căci îți voi arunca o bucată de carne." S-a așezat apoi pe teșgia, s-a uitat să nu o vadă nimeni și, tot ciugulind, a tras dintr-o bucată de carne care era mai la margine până a dat-o jos. Câinele a apucat-o și s-a furișat cu ea într-un colț să o mănânce. Vrabia a spus, Hai acum la altă prăvălie să-ți mai dau o bucată să te saturi bine. După ce câinele a mai mâncat o bucată, Vrabia l-a întrebat, Frate câine, te-ai săturat? Do, a răspuns câinele, de carne m-am săturat, dar nu mi a dat nicio bucată de pâine. Vrabia a spus, Hai cu mine să-ți dau. S-a dus cu el la o brutărie și a ciugulit din niște pâinișoare până ce le-a aruncat jos. Și, fiindcă prietenul ei tot mai cerea, l-a dus la o altă brutărie și i-a mai dat și de aici. După ce a mâncat, l-a întrebat, Frate câine, te-ai săturat? Da a răspuns câinele. Hai acum să ne plimbăm afară din oraș. Au plecat și au ieșit la drumul mare, dar era grozav de cald și după ce au mers puțin, câinele a zis Sunt ostenit și aș vrea să dorm puțin. Culcă-te și dormi, i-a răspuns vrabia, iar eu mă voi așeza pe o crenguță. Câinele s-a lungit în drum și a adormit. Pe când dormea, a venit un căruțaș cu o căruță trasă de trei cai, încărcată cu două butoaie de vin. Vrabia a văzut că omul nu avea de gând să cărmească din drum ca să le colească pe câine și i-a strigat. Nu pe acolo, măi, căruțaș! Dar căruțașul a mormăit ceva și a trecut cu căruța peste câine, omorându-l. Atunci vrabia a strigat. Ai omorât pe frate meu, câinele, să știi că o să-mi o plătești cu caii și cu căruța ta. Ei, așa, ce poți să-mi faci tu mie? Și-a pornit-o înainte. Vrabia s-a băgat sub coviltir și a ciugulit la vrana unei buti, până ce a scos cepul, iar vinul s-a scurs tot, fără să bage de seamă căruțașul. Când s-a uitat el în urmă, a văzut că picură. Cercetând butiile, a găsit una goală. Ah, sărac de mine!" s-a geluit el. Tu nu ești destul de sărac!" i-a strigat Vrabia, care a zburat pe capul unui cal și i-a ciocănit ochii. Când a văzut căruțașul asta, a scos barda și a vrut să lovească Vrabia, dar ea a zburat și căruțașul a nimerit calul în cap, doborândul l mort la pământ. Ah, sărac de mine, Doamne!" s-a jeluit el. Tu nu ești destul de sărac!" a zis Vrabia și când căruțașul a pornit caii care îi mai rămăseseră, Vrabia s-a vrât sub coviltiri și a ciugulit și cepul alte butii de s-a scurs tot vinul. Când a prins de veste căruțașul, s-a geluit iar. Ah, sărac de mine, Doamne!" Dar Vrabia i-a răspuns... Tot nu ești destul de sărac! și s-a așezat pe capul unui cal și i-a scos și acestuia ochii. Căruțașul a sărit să dea cu barda în vrabie, dar a zburat repede și barda a izbit calul, care a căzut mort la pământ. Ah, sărac de mine, Doamne! Tot nu ești destul de sărac! a spus Vrabia și s-a așezat pe capul calului care mai rămăsese și i-a scos ochii. Căruțașul Orbi de mânie, a lovit cu barda în jurul lui, izbind calul și omorându-l și pe acesta. Ah, sărac de mine, doamne!" s-a jeluit el. Stai, că nu ești încă destul de sărac! Acum mă duc să te sărăcesc și acasă!" a zis vrabia și și-a luat zborul. Căruțașul a fost silit să lase căruța în drum și să o pornească mânios spre casă. Vai!" a zis el nevestei sale. Multe necazuri au dat peste capul meu, vinul din buti s-a scurț și ca ei mi-au murit toți trei. Ah, bărbate, i-a răspuns ea, nu știu ce fel de pasăre a furisit a venit și a adus toate păsările din lume cu ea și au tăbărât în pod de ne tot grâu. Când s-a urcat în pod, căruțașul a văzut mii și mii de păsărele care ciuguleau boabele de pe jos, iar la mijloc, printre ele, stătea Vrabia. Omul a strigat: Ah, sărac de mine! Doamne! Stai, că tot nu ești destul de sărac! O să-mi plătești cu viața ta! A zis Vrabia și a zburat afară. Căruța și pierduse acum toată averea. S-a coborât în odaie și s-a așezat în spatele sobei, necăjit și a Dar Vrabia a venit la fereastră și a strigat. Măi, căruțași, măi, o să-ți iau viața!" Acesta, turbat de mânie, a început să dea cu barda după pasăre încât a dărâmat soba, a spart toate lucrurile din casă, a surpat pereții fără să nimerească pasărea. La urmă de tot, a pus mâna pe vrabie. Atunci, nevasta s-a spus. Să o omor?" Nu, prea blândă i-ar fi pedeapsa!" Vreau să moară de moarte cumplită! O să o de vie! Și cum a zis, a și înghițit-o dintr-o dată. Vrabia a început să zboare prin pântecele căruțașului și a tot zburat până în gura acesteia, unde, scoțând capul afară, a strigat. Măi, căruțaș, măi! Să știi că o să-ți iau viața! Căruțașul atunci i-a întins nevestii zicându-i. Femeie! Omoară vrabia din gura mea!" Femeia a lovit dintr-o parte, izbindul l pe căruțaș, drept în creștet și omorându iar vrabia și-a văzut de-ale ei, luându-și zborul. Lectura Maia Martin